Slavosovia a 120-a, de mulțumire pentru darul în fierii. Aleluia, slavă-ți, Tată, bine și mulțumim, fiindcă, așa cum prin cuvântul tău, din lumina lumii, toate le-ai arcătuit, tot așa pe noi, prin Fiul în fierii, între fii luminii ne-ai primit. Aleluia, slavă-ți, Tată, bine și mulțumim, fiindcă, așa cum din pescari, vame și cărturari. Apostol a ridicat, tot așa, prin pogorirea Duhului Sfânt, ca niște fii în jurul mai ce prea ne-ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te-i și te mulțumim, fiindcă așa cum ucenicilor, fiul tău, pâinea și vinul, la cina cea de taină, drept chei ale împărăției le-a dat, tot așa pe noi, prin Sfintele taine, ne-ai chemat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te bin și binești mulțumim ca așa cum prin sfânta înviere a fiului celibit, iubit neamul omenesc l-ai salvat, tot așa ca pe Fii învierii ne a înviat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum adevărul legii biri ne-a sfințit și ne-a luminat, tot așa prin lumina lumii între Fii luminii ne a înălțat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, ca așa cum fiul tău celibit, Smerit te-a ascultat. Tot așa, drojdia smereniei, în la sufletului nostru ai frământat, și între fii ascultării am stat. Aleluia, slavăție, Tată celestei, bine și mulțumim, fiindcă așa, cum prin trăirea cuvintelor Sfintei Evangelii, ne-ai învățat. Tot așa, între fii cunoștinții, pe rând am intrat. Aleluia, slavăție, Tată celestei, bine și mulțumim, fiindcă așa, cum din iubire pentru noi. Fiul cel iubit în pe sine s-a dat, tot așa noi o cruce am purtat și de aceea între fii iubirii ne-ai luat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum Fiul tău cel iubit împărăției i-e dat, tot așa pe cei ce l-au urmat, ca fie a împărăției ei binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum Fiului cel iubit, ca fiului cel vrednic, toate i le-ai dăruit, tot așa pentru noi, ca fiului risipitor, inerul regii iubirii și veșmântul de nuntă ai pregătit.